بابن تی هدایل اعمال دی باب کی دا خبری ذکر کئی چه چاته اترکاری من صبح حوالشی نکا اغغلق چه دا عمیدین وی عمیدین اغا چاتا وی چه دا حکمان دا تر مقرر وی پراوان دولو دعوشر او رزکات دا اموار زاہری واندی نو آیا دیور جی سوک پہیدیا و تحفہ کی سشے ورکنی دریا جیس تل جائیزی که جائیز دنی ندی باپ کی بیان دی دا ترجمہ و رست کتاب و القضا کی حمرازی درگی جی قاضی هم په و سرکاری من سب بانے فائزی ججا و قاضی اغل سوک تو پہیدیا کی سرہ اوڑی نوستیش کان دلتی موسانی و حدیث تا ابن لطبیعہ ذکر کردے روایت ابو حمیر سعیدی التی بل حدیثی کر کردی عمالو تجی کمہ ہدی ورک ولیشی امن عبدالبر رحمه اللہ تنہید کی وی حدایع العمال اند الجمہور پی حکم الفیح چی دو عمالو ہدی جمہور پا حکم دمالی پیگ بیتو المال تب ورک ولیشی عمال د فردا دی استل جایز دی د کومال ته چکه هندی ور کول شي دن پري غرضي پاسيت چې اغه د سره د زکات پاحستو کی دوشر پاحستو کی نرمي وکي او کم حق چې پدي وي اغه پروانه ختي چې هغه پروانه څونو د پوکارو مساکين حق زايش فساد بالارض راځي البتا دنبیع علیہ السلام چکم هدیوی ندارو خصوصیتو اگر تا ورکولیشو تکالتی کی فاسید نیت نچلی دو آمو خلقو کلیشی چیزین خلقو کی فاسید نیت او چلی گی بازی دو نچلی گی خدا پتا خوچاتا ننے گی و نمنگتا لگی نو قانون ملوڑ شو قانون ام چې چی کسوک پسات که او کنکی خو مطلقاً هدیع دا غبا بیت المال ترت کی ابو همیری سائیدی رزلہ وترن وہی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام امن گرذول وترت از قبیله ثم د عبد الله لیکن دغه خلق ابن لوطیری لوطو دغه نی لوط یو دا خریتا منصوب دی او د لوطی دا امور وا رايت النسور شدد ذكر ابن لطبي ابن سرحي ابن العطبي لطبيك عطبيده نو تم سني استاذ ابن سرحه ابن العطبي ذكرنا ثرا النبي لم مقرر الصدقه قرىون دولو الصدقات وجاء نور قال هذا لكم هذا باب الرسول <سؤال> نبی صلی الله علیه وسلم او درې دوه نبی رحمت الله علیه و صلی الله علیه و صلی الله علیه و ما بار الامل صلی الله علیه و صلی الله علیه چې موږ دیو غذر نو راش نو او دا ماده ته په شوري الله جل جلاله په بیتی او می صح الفاظ تهذیز دپا ولین کې نرتو فقور د مور کې او د پلار خپل کې چې ترې ایند ته توه دې شي کنه بده نوالي علماو دا یو کول یره استدره چیک چرتا یو کس په من سب نئی مقرر شوه او نم مست دل سوق توه دې او دې خلقو ورې لچا سي داسې تعلق پی. و دمان سم نفس که دغت انسان تی دمان سم نمخ ده سر تعلقو تحپراؤدی و دا جایز ایسر جایز ده دکتا دا د مخ دیو دیو بسره در تحپو تبادلل و دی شرط باندی چپنیتی پاسی او نی راوی کنیتی پاسی دو نداغت و احپا جایز نی دی دا ام ذکر چوکلو در زجر رتنی نپارا پیغمبر اسلام و سلام مال پردېمال پنهق راغستو صدا ذکر کئ خاص کر مشترک هموال او هغهوال چې پاکی د تول او خلق حقوق وي وي فرمایل ندی راځي یو کثپتا زکی ندی راوړي یو کثپتا زکی او شه دینه مگر اوړي و دې لپاره پر ورځې قیامت کچرت ویو د غرب ربره ډاره یا غوند غرب ربره با اووازي یا ګرنو اربع می می کوي بی بی کوي پیر بیر زم دونه څخه پرتو خپل تدوی پوری چم ولدا او فرته ایتای اغا تور قوتې ده دونه تر خونو دنه بیر السلام کوم دوی خطو دا وایي د جوري آیا یو خطو کنو دا مسرب اول طرف کیراش ثم قال به الله اللهم هل بلغتو اے اللہ ما ورسوال اے ما ورسوال دن ورسوال خان غلول صدق خیانت کول صدق چې کمچی نبیت المال مشترک مال ادا کی خیانت کول ندیب حکم کی دما ساجيرو پندونري دمداري سو پندونري دتنظيمو پندونري دا ټول پريکې راشي د دې زمانه کې چې دکې لپاره علاقې د کوسو ترډنو دکو نور تر تک یب تک ارونی د کم پندون را وځي دا ټول پريکو را داخې ابو مسورین ساري زو وځي دغه کې له ترام د زکاتونو در غونډول <سؤال> لپاره ماته یی لاښه بوستو ده وقامخه بیا د نمومت لپاره پرځه قیامت تیراځي تاسو ښا باندې وو کی د وخاورو نسبت دی نه ډیر بڑا رہیه آتا خیانت کړای وي اوبره تلتی وی لکې دی دعوت ګرځا نو یی زنه زميږه جما سره دې شي کار نبي رسول <سؤال> دې مجبور مجبوره کومه دې ربو بزانی یقین ویدهست دی یو چا بزانی یقین نشته چې دا بزادي امور کې صحیح او چرې غوځي د دې یو مور نیګراني مکه علاقہ <سؤال> دنیا به ختم شي آخرت راوی خراب شي که تاسو یقین وې چې سبالا د یو مدرسې نیګراني ما تعالش او دې مدرسه کې کم باندې راځي په صحیح طریقې زخص که نئی بزان یقین ده چرت تجبره ده سیوانه که اخیرت بخبل تباو برباد کئی عام طور سره داسې سی تجریبه کئی ده چیز دی پندونو یو خاص تپوستون کئی نئی نو خلق و دیگر دیر که پراد تپرید کئی نالانه یه را خودی را کمکوز خلق نو مکوی دا سی کې گی مشارع مکوی نگرانې مټروی د نشې کوونکي په مدارنه او بل <سؤال> طرف ته یو قصې خاني گر اتوېکې دثلاثي اوالې جوړې ارتباط کې اوس تا په دانې یقیني چې په سې طریقې سره پر سر کولې شو نبيانې ګراني وکا مشروک ها باب ان جماع الی <سؤال> امام بانی په بیان نردگی چ لازم دي پیمان مانی می امر راییت در کار درایت اول احتجاج انهم ذریعہ پټیدل چې درایت کوم ذریات یو دغه نه ځان په پردې کې سات کیو دنه بششوک ناز ته ځان د دروازه باندې کېل یو چرتا چې خاص ضرورتې ضرورتمن د دې تر سیرینش ملي روایت کې دا قاسم امن مخیمیرہ کی رئی نغاق پل شاگرد تا خبر رکر دی چه ابو مریمی ازدی ما تویی لیو چیز دا خیرشن کو معاوی رضان ہو باندی نغاق ماتوی چیما ان عمنا لکا ابا فلا نظر مخی یو گلی مالا چیز تا دیمشی پا وقت کی خلق استمالی لفزی مانے دادا چیز تا دیر پنیمت شو ستا پو جا ابو پولانا تاجب دا پار دیوئی گنی مقصد داری ستا پو را تگمو ما انامنا سڑیر من پنیمت شویو بی کستا پو با ابو پولانا و یہ کلمة دا قولو حال عرب دا کلمة دا چی دا اول ملاقات کې وحکی قربا ملمتوی عربو چی تګې کله میلمانه کوربه خلاص نه کوربه باندې بوجر دي عارف کړېر میلمانه اوس خلک دي نو اغا ده میلمانه پریشانې ایزال کوله 파روي چې څه و ډېر دي فرات خوشاله شاله ډېر زهت خوشاله شاله خده چې لا خبره دې میلمانه توش نه میلمانه خوشاله ایګا تاسه ومداوي نه کی وایي زر خبری را وسته ماه چمانا حدیث تیو دلی ده تای خبر در قوم تاته ما رسول الله سلام ناری دلی یقول فرمیره مواللہ و اللہ عز و جل اشین اغسوک چی مشرکی لراللہ فاک غالی بلویدی وسینز دکار د مسلمانان فاتح جبان و لیپ پردش دو نحاجتی مخیر حاجت داوتا و خلطی مورز رد داوتا دا پکر دا غیر الفاظ متردی پری درسی مامولی و انتی پرقی پری نو پردہ بچاله سبحان او تعالی مخدا جت رتا او د ضرورت او د فقردتا د دې زمانه یو افصر تمچاري خبرو کوي الکه وني دي سره د دې کومه خبره کوي قریب 8 بجې او موایر د د چاله کم سلطان ترکلو نو پر دې معنی چې اسلامي مملکتو کې دغه مملکت چرتاب دي څومره سلطان ددو اگر تو کو وګورځو ما یره نو یو سړی په جتو دخل دار سحابی شان دي چې د پیغمبر حدیثه وريده وريده د دې پیغام له او د معاویه رضی الله تعالی عنه حلم فروت باری دغه مشوره ده کما خلک کامیاب حکومتونه کوي نو پای کې معاویه نه انهم هم سری پیرس راضی دا پدې او ځوان دي چې حلم او فروت باری او دا حق منلو نه انکار نه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و سلم کوم تاسو یو او نه مونږ کوم تاسو نا مگر دا چې زه خازیم یم امین یم ازوهرت امرته زه قدم کم زه کې جماعت امر شوی دی خولو به زین شم خپل طرف دمر مې ختاب ځل له سر نه هو د ما پ په باره کې او رای وهمال پیسته وي دا پې ژند په کار ماغمالته و شاه د کارترونه حاصله شوي بغیر د قال او جن یا دغه کم زم کې چې د کافریرونه په جمعیولی شي او په دغه زم کې تن نه کم ین دي یا دغه کم امادن دی دی دی. نی نی. دا دا و نن دې یا نور دا سي سرس دې پیندي مدغته مالي فېو ه ديما ني په مبارکي دا عمر رضي الله تعالى نو راي دا او چې د ټول خلق په دې حق اسرب دا جمجو خلق حق نه جنان چې د فقراو مساکين او عام خلق او پزریات به د اخرش او د دې په باندې ترقي یابته کارونه هم کولای شي کدروډونو جوړول شو شو او کلونو خولل شو د سرحداتو حفاظت شو د مدارسو جوړول شو د مساجدو جوړول شو د قاضیان مقرراتول شو د معلمین مقرراتول شو د دې ترخاګان مدنی ور کول شو اصفطالونو جوړول شو بیجریه د سپلایری ټول د دې نګریش لګین دی امر زه او د بکر نه هم مزګرا پرف هو او باکر زمان باد دام مال <سؤال> غنیمت یو کم خلق ورخون علی السبی <سؤال> بیوارکوه او او بار زمان چون اغباء علی السبی بیوارکوه بلکی اغباء بیوارکوه باید شی برخ سا دلی فکاری اخوشاً چی چاند دیسلام ناپارا دیری قربانی برکر لی اولیما این دیر فکاری چاند دیر مینکر اگر دیر ننی برکاری اخوشاً سو قدیم اسلام دی در روکر دېرې غږل پک دا سږ جديد د انسان د برنه پک دا د انسان خلق د کوړمو حالت معلومه چا کولم ډېر انده غلط دي ډېر ور کول چا کوم د په مناسبت سره خدای انصاف نه ومورې دا یو او بل کس دو کسر کولای او دولت یو شان انصاف خلاف دوی مرایته مرز ذلت تر نهو داوا چه کم از مکی پتحشو دی بغیر د جنگ نه نو آغا با نتقسیمیشی پدی که ده ارچه حق دی اخیرانی وقت فوری او که تقسیم شي نبیخ ده آغا کم چاپا ایسا که چرا ده غمیل گردی پدی خبه ده بای صحابه و د آغا نخیران که چنانچه ده عمر نزمون ده حدیث مقصد هم داشو چه مالی پیچ نو ده که ده ارچه حق دی پدی که خمست ن او دا غرای د جمهور دا اي مساله صاحب اني مالک احمد ابن عبد الرحيم رحمه الله الفت امام شافعي رحمه الله وي څنګه د مال غريمت نو خمس احسه کی د مال پهن هم خمس احسه کی تور کتابون د ری کلی چې امام شافعي نه خبره اچانا وکړو چې امام شافعي سه دا خبره وکړه او دا خبره داغه بغیر د دلیل نه دلیل پرکی صرف دارے شمالی غنیمت جالا ذکر کردے ہو پاکی بی خمس روست اوالمو انما غننک من نشین فان اللہ خمسو نید خمس شکم مسارب تی ش اربع اخماس غانیمین دور پلیشی و خمس مسارب ذکر کردی نو فان اللہ خمسو لرسولیه ولی ذلقربا ولی دالانو په دا توګه دتبروک دي انور په انځمه ساری رسول داغ خپلوان او یتامه او مساکین او ابن السبيل پیغمبر اسلامي صدقه په پاس سره ختم شو او د ذویل قربا ایثم دغه په پاس ختم شو د کاول د نصرت په جوور کوي اوس اغول د ذویل قربا په هیڅ دني شوور کوي او نو مساکین ابن السبيل په کور او په هیڅ شي امام شعفیی سے ہوئی چیم مالی پیل اللہ زکر کرده سبت و حشر کن دا غیم دغا مساریب کرده بلدی نمالو مشواه چیر دین بم خمس عقیسی کی یودا و خمس و پتر خلق بولیشی او اربع تا اخماس د رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا رئی امامی شعفیی سے داوی چنان جمع که باب و دعا المشرکین کی و حدیثی کرده حدیث کن امام شعفیی مسلک دا شه دو قسم بیت المال یو بیت المال د صدقات لري خپل مصاريف او اول بیت المال د غنیمت او پیر شه دا مقاتلين او په دې ټول شي او بل تن بل تن شو لیکن جمهور د ما مشافیص ملي خلاف دي ده کی کوم روايت مطرح ذکر کړې ده هم د دې نو جمهور اسلامي دی او د جمهور قول دی په موافقت ذکر کومرم نه خطا به مالی پین وی ونیو د لایق پریمال تر تاسو نه الله حندو ان نه څوک منا زمو نه لایق پریترم نه اړین نه چانه څنګه د بازی خلقو جاگیرش مگر دا چې په خپل مراتب او کتاب الله عزوجل او تقدیم رسول الله هغه نفرج له له فرج له نیو یو سره یو کړمه داغه مخکیواله په اسلام کې مخکی او سولای او داغ تکلیف ده دینا پارا او بس او داغ آیال او سولای او داغ حاجد اینی تپاظل ایراؤس بعض د ویلنی چیز هدی حدیث ده ترجمت الواب سا مناسبت دیشتے دکت ترجمت الواب فما یلزم الی امام من امر ایر فی باب کی ده مالی فی خبار ایر آبار پا کار داوچ دا حدیث فرستانی باب کې ذکر کلی بابن فی قسم الفی قوادد د مصنئ پر خبرت جاری ده چې کلا د باب پا شرک یوهدا سي حدیث ذکر کوي شاید تعلق تر استني باب سره دا پتو ور د او توثیه وی رستاني باب تا نباون کې تصمیر په رسده کولو با دې بیان تقسیم زمالي پی کې عبد الله ابن عمر د اخر شو د ماورز زمو فاطمه هغه تاسو کو چې خپل اجدتي بیان کوي شهره اے ابو عبدالرحمن هغه راغلم د پاره د توت اتواد محررین محررین څه مرادي بازوي د دې نه مراد معتقین مې کم خلقت آزاد شوین ناغو ده جن سو ترتیب نئی برابر، مالی پین او اور کولش ده جن ترتیب پی برابر کی بازی مکاتبین تی مراد دی چه اغول بدلی کتابت ادای کی و بازی اوی دین آخلق مراد دی چه اغول محبوس وی با کی با دینی خیدماتو کی دکا عابیدان، زاہیدان و دغسی طولباء علماء چه دنیا نور و امور و کارون تنی وزگارت مالی فینا اول اور کل فقاری خدمات دینیو کیا په خطر کې سره ما غی تراشی مالی د لیون نبی رحمت اللهم اول حجرات لوغه تیر سی روبه کوله په محررین باندې پداول چې وڅاو مالی پېو ترجمه تل با مناسبت پری کی ده اچھا ای رسول <سؤال> اللہ حضرت محمد اسلام تا یو برطواراوډه شو ځبیا نه سربنی یو لوخه شپاری کی د جواهر او منغلری او مری نه بدر برطو کی خرزم مری وی خلقو تمشکنی وي تقسیم کی نبی رسول الله اغا دار جنان لپاره چ ازادو او کوم چوین دواه ویندنه مکاتبه مراد ای شر نه هوځي زمما بابا باندې بول <سؤال> شي تقسیم به کور د فرد او د عبادت فرید غبری ما صدق عليه چې د سنتی دمالی زنې پېکی ورزنانو حق یو د سړو باندې څنګه چې بکري ده نه نو هغې سره سړو هوندي لکه زم ما کول خو اړ دي چې کومه حوریو د امير دي کړه غره نه پدی بنیا دي بنیاد پدا موکه باندې مالی پېکی کم سامان لري تعلق راچو زنانو رغ چاته تعلق دا متی متيودا د لچې د زنانو کارې سړو کار نه چاندل غلری شای مه عبادت نه مراد اغره ځای نه آزاد کله شي نه آزاد کله شي دا یو ځای چې سوق ابې غولامي دا غلام چې کم ده نو اغا چې دا چا غلام نه د خوراک څخه فقره یتل مان نه سلام او که بچ سره غ مالی پې تقسیین م کو په د اوړ کول ب خې والت ته <سلامت> دو او کول ب له ته سه غذب اغ چا ته وي چې خذ کو س دو نه هم را ب شو او زه را ب شو م دا را و ب شو ما ته د دوې را کړي مالو یاره شوزه په ار د سره چال وړو خذ نه او د د خبره دغه نن بهي شوکت واخره دغه له ون تور نو ودو الله دا وای چرته او له کو خپاو امور تپوس کړو شې سوي شوړ نه کړې دوه دې ما با دا زم ما دا پاره دي خېل دا پروگرام ورینه دا غ خپل ډول ویو یاول پروگرام کوي نه پس بیا خپ او دې شونې ګرځي بچیا هغه ادري وختونه اخو بیا و دې شونې ګرځي نو دې دا د مرخص کارونه وخت وی نه باوند کې ارزا کې ذریه فراق د ماشومان موراندې ماشومان هغه ماشومان دي شغې ایمان وی دارې مړی څوک دا وود نه ګرانی نه یي یاه مت کینانا جزانی تا وود مور خپل دا, دا ستکر کووندا یا نو د ستکر بار نه یي اغذای کې مند هغو د دا خوراک تنظیم دا په اسلامی اسلام کی سمرا بہترین اور مناسب تھی افسوس کہ کافرو ختم کړي دي او دې بغیرته حکمرانانو د کافرو تابعداري کړه کنه سمرا بہترین نظام دی دې په حکومت کې اخونډي زنانام دي چې دا هو خاندان مړیو سخت خوراک وکړي کان رسول الله سره و نووي دراتو السلام وي دې خلایق مؤمنانو په مو مينانه باندې نڅون دا غنه چا چې پریخدو مال نغد اهل لپاره چې ترڅ پرې خدو یې کولم پرې دا ما تر زیواله یب ما باندې د یب چا وای دا مخې شو او متايو پر ذول رجال <سؤال> المقاتله کلمه حصہ مقرر کړي شي د پارا په جن جو خلق خبره توسویل چې ګوره سهم چې راضی کنن دا د بالغ د پار نو کایي انسان بالغ شوی وي علامات فاحتلام تر بالغ شوی وي په ګیر راتلو تر بالغ شوی او یو خدودانی س بالغ شوی او لیکن کبدی طور او تڑے نه بالغ د عمر په اعتبار سره ودا سمره عمرې جواب وجود کیږي انسان حسابي ابن عمر زما او چنه بيره ستر تو سلام چیرې د پیش کړ شوی او پاګمانی پورس پا پا د احد د سوال له سوال دیو فلم یو جیز هو نو هغه نو جایز کړي د درا سمانه ان د دې د جنگ لایق نو ګرځاوي مانه نه نو... او پښکړشه أو, فنزو... او دا, دا و او پښکړشه او دا ابن عمر پر نبی رسول الله پر د خندق پر د 15 لس نو دای جايز کړهو مان دای په مشرانو کی ګرځول او د هڅه راوست چنانتی جمهور مستکم دغه ایما 300 صاحبین چې پالا ماته څوک بالغ نشین نو په عمر سره د 15 سال عمر شینې لوگره البته امام اوهنه پره مهلا وای حدیث اذا سی د دې پنځله سکاله وژنه بالغ شوې وژنه ممکن ته بلوغ د بل وژنه غلکه حدیث بخاری کې ذکر شوې استلام السلام اغنه خبري لهذا د پنځله سکاله رالتی معیار نری د تکلیف ها زنا نو د پاره دا د پاره یقینیم یار د کلو نو په دې ولسه تللس کالره سو کال د لکان وای بابون د کراهیت مام دې په بیان د کراهیت دا استلو رہی سی په اخر زما پره د حیثیتو اعتراض نه کېږي ستوتوي مقصد خبر امداري چې جنگ کې جهاد کې مال غنیمت راځي مجلس <متحد> مالې پیره دي د بیت المال نه د ستلخ پره سیدا وکوي خروج ته زمانه کې لراشي چې به اسلام د غي پېشنګيانې ور کوي اغه زمانه به د دې زمانه یې چې دغه مالې په نه چل سور کور کې دا پر حیثیت بنئ ګنیدې ښا زیته او مقاتل بلکې دا وسېیاسي اغراض لپاره دي نه لپاره دین په په دوروانی ورته وریش په وخت ولر دی چې دا ځای نه دي د سلسله کې د وهاني ذکر کړي چې کوم ده له وای چې د حیتو ته وته ومه سویدا موقام ته چې زه ورسېدم نه ناځه په غزر دی څړې سم ښامخ شوم کوې کې ریسه د وایي طرف کوي یا حضرت می بټه دا طلب کوي حضرت دا مرا ثوت ورتوي اردو کې خاص قسم ته د وایي بټه ر دا خوشبو یو له خلک نو هغه ماتې چې مال خبر را کړي اچھا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم په حاجت ال ادا کې چې نبی رسول الله خلق تواضع امر کولو دې کول این کو امر د <متحدث> دون من کول سیویلو یا ایوهنیس اوزولا اتوا اکانا اتوا اخلای تاسو اتیات دبیت المال اختصو پوریچی اتیوی این اغایسا مقاربا <متحدث> فیزا تجاہفت قریش کلاچی جمشورو کی قریش الهلکی پا باتشاہت عن دین دین پا عن دین اهلی کو فداعوهنو پر اگلید <سؤال> غیلر بیچ وان خلید و سطوان ناریشوته دیو جنام بعض روایتو کیو سوار روشن راجی مستر آلیم نبی آمد آفهنی خواه خواه خواه چکرنی دنگا بیانو کن بیج اهلما خلو او به ویژه جهابت قريش علي الملك ري جنگ شروع فرشت پرباشات په خپل من کې وعاده العطاء اوغر دي عطوا وقان روشن او دا شي روشن جمع ده رسوتا دا را سيته شکل شي عمران کنا اصطلاح لی اتال حق او لی احقاق باطلید اغرسیس کی ده اتال حق دا پارا چه تور کوریشی او یا دا احقاق دا باطل لپارا نفدعوه بی پریری نوی ایشو دی سوم بی اوی قلقو دازو زائن بی صحیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیو باب تی تدوین القطع باب به په بیان درجیستر اتیاو کی اتیاو کی مصدر ده دې بیت المال نا چالکم ثور کولېشی په کار ده چې بیت المال کې یو رېجستری چې په رېجستری کې د مستحقین او نامیز ذکر شېو لیکرې شی ابید غریب په مناسبت سره خلقوتا دغه عطا وحیڅ ورکوولې شي دا مرض الله تناحو چې کما ایجادات دی د حکومت چلول لپاره ودستین انداز دا غنی جداتی په سترداږي ذکر دی یو پکې دا خبره هم لا چې د مجاهدینو داو زادو او دغه کم خلک مستحقین بیت المال داو د نمونو د پاره د رېجستر ایجاد دا مرجع وکړه دغه دا خبرې چې خلک د رېجستر جوړي نو کم بیر کوم څه خوردبر او دا ځکه سوف خواږی دا پځین کې ورکوري نو په خاص ترتیب باندې خلکو ته وو حق رسیدلی او کدانې نو د هړ پړوند کې ګډوډ چل باندې کېږي یو سړی اوځل حاضر دی او بیا راشي او تاسو او که یو سړی خپل حق نه غوښته او تاسو ته ورو ته غوښته اوټوبر د شترو غوري پاکه پټوړي ندی وځنه د دې تدوین زریش کار دی مالکی انصار وي چې اخر د انسان لري په ځمکه د فارس مال خورا میر سره او عمر یو خپل جوش په کله عام چ نمبر په نمبر مې له غل لغړی په هر کال قدیم وختن دا دی عمر رضي الله تعاله دا قانون ګرځوره چې کوم خلاص سرحدات تم کی او هغه د کاتروسره جنگونه کوي د دې چې مسلسل هغه جنگي کې ونو سلور مې چې شپږ مې چې څتمر وخت به مقرره کړو د چارې لپاره نو د دومره وخت نفس به په توګه به بلغ کړو لې به غوړو پښو غلطی به وګړو دمشو بیا وبل هغه او دا سیاد سلسل جاری فشغیلا مشغل شو امر انہم دیونا امر نکل چین ایرٹا پورا شوا جاک خاص کم مقدارو لاغم جاہیدین شیو ترپ تریو پارا سن قفل احل ذالک صغر و حفظ شو خواندان ندغ سراد و دیتر بنا خوبال پوجین نیترے تشتد آلائی حیم اختیوکر امر پریوانی او دمکیری و لورکری څار ته سر ته خبري وتا وکړل تاسو غولې راي غتي مونيو له يو هما اصحاب د ماغه اخر اصحاب د نبي رسول نوته او عمره دې نه غفلتان تا زم نه غفلت کړل او ترکت فين الذي امر به رب تا پرېخ د مبارکي اخر پی پیغمبر په امر کړو امید اقابي بعض الغزيه بعض د فرصت ری غلو د بعض غزنه فبعض تاولین راوی نن ګور را صحابه کرام دی خو عمر چې وسو د خبره و عمر زنه چې کمو امیر المؤمنینو چې بار میстаўه په قاضی القضا طول حریف دا صحابه ته خبر وکړ چې عمر زنه وقافن للحق او دې ج بخله غلطی پوهش اعتراف څون ورځې چې د حدیث ترجمه د باب سره مناسبت نشته جواب به تاسو کوي چې ممکنه نه چې عمر رضی الله تعالی او د ريجستره په جوړولو کې مصروف وو نو زکه د لخرو لګنه وشو یا ممکن نه چې تر دې وخت پورې د ريجستره نو جوړ شوی نو زکه عمر نه یې رسیو نو خبره چې کوم موجود شنو دا سبب شو د پاره جوړولو د ريجستره دغې نه په ځای ريجستره چې دخلکو په کلمونيه او دا غو نن باندې پکې دي اچھا امر ابن ولادي ذکر او چاته پوز وکړو د زینو د مالې پهن چې دا وکم لکه ور کولیش دا راغلی چې حکم کوله ور دي کوم خطاب دید له مؤمنانو غذر عادل موافق د قول د نبی رحمت صلی الله علیه و قربان د اماره حضرات فرض الاتی او خدری اهل ادیان ذمه اغا ات مقرر کړیو او د اهل ادیان د پاره لوز جوړ کړیو په هغه سره چې مقرر کړیو پرې باندې دي نه خو باکی خمس نو مقرر ولا مغنم انه مالی په رب اورمرم نام در عزيز زمانه کي دا خبرو تزه کي ضرورت و جراغه نه حكم بادشان 1300 نو اعزام کي قبضه کړي كمشي ته سرڪار اعزام کي او غير ته واپس کړي دا خبري کي زکه کو بخ کي حديث کي عبد <مدلعي> الله ابن عمر ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول ذکر کلو و سندن و تعلیقن و سنید بغذ ذکر کلو ته اندی سند وصفیان که مدی سند ابو زرعه رسیدره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرم ان الله تعالی و دالحق یقینا الله پاک خو درنه د حق پر جمد او مر یقولو به ویندلرا یقولو به لار عمر مقام مصندانه دې دي بارے کې عمر کې پیسري کړی نه صحیح